Mauleko ospitaliaen beritzelanak abiatuko dia yrietan, planak jakutsiiki sandiakuntzeluko bilkioan, eta itxuaz oso kambiatuko da. Estate bastimentu goaik, argi habosartuko da, eta shaharen eta langilen baldintzak hobetu behar litzate. Hogei miliu euroko investizamentia da, eta sos laguntza gyti. Jadanik ospitale horrek badutu nekesiak soz aldetik, nunbait soz atzaman behar koda. Eta langilen bizkar ekonomiak eginen diela badu ustikeiak kun den oposizioak. Michele Chebest, mauleko alzapesan ustez, antolaketa eskassa bada ospitale hortan. No lehenen etoida otto bat edo otto berri bat ekritibezala, ottoa keste horrikiten eta gidaiake badu zerrikus hortan eta, eta um, problema handiena enetako... Uh, bon ospitale horren lehen bezala edo e, problema handiena da gestionin eta erraiten dena manajer mentin e, nula jentien maniatzen den eta nula lana antolatzen den lanik egiteko den lanik handiena hochtan da e, bila batentako eta uste dugi guano egin bide egiteko Kudeantzan nekeziak agertzen dia susendaiak hiurtetaik kanbiatzen dielako zebai Hospitale publikoa dela koz, ez da ez, es aeja kampotik zerbaiten eraitia. Berize, Michele txabest. Gorri kesatuike, ba, azkeni nintzuten da, bon, ni aizapesan izala, eta hospitale publiko batetan, derrez ikusteko, eta hola dia gaizaki gaiten. Bada, zerbaiten normalik eztena, hospitalea arunt tipia dugugu heben, ez gia pauek hospitalin edo nidakita nun. Bon, Ustedet, uh, ministeritzatik horra den, Gude antza, uh, ohi edu ahoi ezten bate egokia ospitali honentako, eta uh, zuzendaiak, horradia, bi hiurte igaiten eta arazuitean jementik, bai, espeite, bo, lehenik ezpeite isi botak. Meina, bik herrenike, uh, ospital tipi bat behitak hau eta eta ben karriere eta hobeki edo habo jabazteko behar bat edo hobeki plaze hartzeko, edo habo plaze hartzeko, behar handiago bat eta jun, mauleku arguntua tipia da. Bestalde, hartatze xaliane, nekestiak platzaratzen dutie familiek, hox, ospitale beria izanenda, barne antolaketan aldiz, badate zeregin.